Все було на місці. Ну, добре, ходімо. Розділ 21 перший. Сергій і Івасик були вдома і якраз пили по обіді чай. Дядьо Сергій дуже зрадів гостям і зараз же, прибравши свій камуфляжний, шимотливий тон, почав частувати їх чаєм. Степан Петрович, машинально зігнувшись на стільці, схвально похитав головою і немов про себе сказав, це добре, чай. Прийшли, мовляв, у гості. А по суті, Сергію прийшли чогось іншого. Треба говорити, брате, і серйозно говорити. Сергій довгим пильним поглядом вдивився в брата, привів його на Марусю, почав дещо здогадуватись, але нічого не сказав. А Степан, озирнувшись на дворі по хаті, «Повторно похвалив, це добре, у тебе ніхто не може слухати. Та ще як посадити Івасика на лаві перед хатою, то можна буде цілком у безпеці, правда, Івасику?» Івасик зараз же схопився на ноги і весело по Скаутському відповів «Раз-раз готовий, то що, зараз і ти?» І його вихворець гордо і завзято задерся вгору «Дуже добрий ти зараз, ти нічого не маєш проти Сергію». Сергій Петрович, зайнятий розливанням чаю гостям, поспішно відповів нічого, нічого й дисеньку, стережи, на випадок чого, постукає у вікно. Добре, я знаю. Івасик кинув заздрісним поглядом на Марусю, яка, очевидно, мала брати участь у секретній розмові дорослих, і вислизнув з кімнати. А Сергій Петрович зачинив вікно, запнув завіску на ньому і засвітив лампу на стіні. Вся кімната залилася затишним теплим світлом, приглушеним жовтим паперовим абажуром. Коли всі троє сіли за столом перед склянками чаю, Степан Петрович закурив, свірбнув із своєї і тоді звернувся до брата. Мені, Сергію, Марусі розповіла все, що у вас тут без мене було. Усе-все і всі ваші розмови, і всі події. Отже, секретів у нас тепер немає, і ти можеш мене не боятись. А я зараз скажу вам про себе. Сергій окинув оком Марусю, подивився на Степана, і нічого знову не сказав. Тільки помацав себе рукою по кишені, де бував чучу на Степан, злегка похилив голову, і якийсь час сидів так, Немовби збираючи думки чи забувши про все, Маруся зосереджено мішала ложечкою чаю у склянці і дивилась у неї. Так от, брате, раптом підняв голову Степан і почав повільно, немов у задумі, говорити, ми прийшли до тебе на велику нараду, так-так, на велику нараду. Треба нам рятуватись. Серйозно рятуватись. Я був сьогодні у Білугіна і виніс враження, що справа моя у нього погана. А коли моя, то й ваша. Так уже всі ми пов'язані. Але вперед, ніж обмірковувати, я мушу розповісти вам те, чого ви не знаєте. Розповідь буде довга. Може, слухайте уважно і терпляче. І він, зробивши невеличку паузу, все тим самим повільним, не би злегка задумливим, ба навіть байдужим тоном, розповів усю свою епопею, починаючи з узятої на себе в кабінеті біології на місії викриття організації термітів і проходячи через усі етапи в Києві, в потягах, на Донбасі. Морося слухала з таким напруженням і хвилюванням, що в неї Гаряче зашарілося лице і очі блищали, як от сліз. А Сергій без пристанку грудочку за грудочкою цукор і не сірбав чаю. Коли Степан дійшов до розповіді про допит у льоху радгоспу, про биття його, про оселедець, поцюків, Марусі не витримала. І схопившись на ноги, підбігла до стіни, розіп'яла на ній руки, і почала сильно крутити головою по ній, щоб спинити ридання. Дядьо Сергій підійшов до небоги, спинив голову, і...